nici de mine, în temnițatul lui, ci suferă împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. El l-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii. Dar care acum a fost descoperit? Prin arătarea Mântuitorului nostru, Hristos Iisus, care a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea. Prin ce? Prin Evanghelie. Propovăduitorul și apostolul ei am fost pus eu și învățător al neamurilor. Și din pecina aceasta sufer aceste lucruri, însă nu mi-e rușine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 Nu numai atât, însă când am fost în Roma, m-a căutat cu multă grijă și m-a găsit. De-aia Domnul să capete îndurare de la Domnul în ziua aceea. Tu știi foarte bine cât ajutor mi-a dat El în Efes. Tu, dar, copilul meu, întărește-te în Harul care este în Hristos Iisus.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 Și cine luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după el. Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă rodurile. Înțelege ce ți spun. Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Aduți aminte de Domnul Iisus Hristos. Din sămânța lui David, în via din morți, după Evanghelia mea. pentru care sufăr până acolo că sunt legat ca un făcător de rele. Însă, cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. De aceea, rabd totul pentru cei aleși, pentru ca și ei să capete mântuirea care este în Hristos Iisus, împreună cu slava veșnică.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 ca un lucrător care nu are de ce să îi fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Ferește-te de vorbăriile goale și lumești, că și cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu. Și cuvântul lor va roade ca și ca în grână. iar din numărul acestora sunt imeneu și filet. Care s-au abătut de la adevăr. Ei zic că a și venit în și răstoarnă astfel credința unora. Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită. Având pe cetea aceasta, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui. Și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. De ce? Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trofași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați. Ne îmblănziți, ne iubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, însă tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Sunt printre ei, unii, care se vără pe case și momesc pe femeile ușuratice, îngreunate de păcate și frământate de feluite pofte, care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplina cunoaștere a adevărului. După cum Iane și Iambere s-au împotivit lui Moise, tot așa și oamenii aceștia se împotivesc adevărului ca unii care sunt stricați la minte și o sândiți în ce credința. Însă nu vor mai înainta, căci nebunia lor va fi arătată tuturor, cum a fost arătată și acelor doi oameni. Tu însă ai urmat de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea,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 ca să dea înțelepciune în neprihanire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Te rog, fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Isus, care are să judece vie și morții și pentru arătarea și împărăția sa, Propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui, la timp și la netimp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să suferă învățătura sănătoasă, ci îi vor gădi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Tu fii în toate lucrurile. Rab de suferințele. Fă lucrul unui evanghelist și îndeplinește-ți bine slujba. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jerfă de băutură și clipa plecării mele este aproape.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 din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Crescens s-a dus în Galatia, tit în Dalmatia. Numai Luca este cu mine. Ia pe Marcu și adul cu tine, căci el îmi este de folos pentru slujbă. Pe l-am timesc la Efes. Când vei veni, adu mantaua pe care am lăsat-o în troa la carp. Și cărțile, mai ales pe cele de piele. Alexandru Căldăraru mi-a făcut mult rău. Domnul îi va răspăti după faptele lui. Păzește-te și tu de el, pentru că este cu totul împotriva cuvintelor noastre. La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine.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 Eubul și Pudens, Linus, Claudia și toți frații strâmet sănătate. Domnul Iisus Hristos, să fie cu Duhul Tău. Harul să fie cu voi. Amin.